Uh, ni kujua pengine utaanza na majina yako kwa utambulisho moja kwa moja lakini wizara uh, ilifikiria nini kuanzisha mpango wa uh, kuzuia maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto mimi ninaitwa Peragia Pesha Mchonoza ninaratibu nina matuala ya kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto katika jamii katika mataifa ni nchi mbili nchi moja ni india e, nchi zingine moja ziko afatini uh, mwa jangwa la sahara ambayo Tanzania pia ni mojawapo. Yaani kulikuwa na maambukizi makubwa ya virusi vya ukimwi kwa mfano kwa mwaka ya sundiri, na tisa zilizo tumika kulikuwa na watoto laki sabini elfu walikuwa wameambukizwa virusi uh, vya ukimwi kutoka kwa mama zao. Kwa hiyo na Tanzania ni nchi moja wapo pia ilichangia ili kuonekana kia kiriki kikubwa cha maambukizi. Kwa hiyo tuka tukashauriwa pamoja na nchi zingine zote hizi zinazozozunguka tunatekeleza mtangoo kwa Tanzania kwa kutumia ule mpango wa hizo wa wakati ule wa kimataifa tumetengeneza mpango kwetu ambao tumeanza kuutekeleza mwaka mbili na kumi na ambili, na tumemaliza mwaka na na kumi tano na ambao tutafanya sasa so -so safi kuangalia ni kwa kiasi gani tumetekeleza sisi wakati huyo tulikuwa na tumetumia katim za na kumi ambao kiwango cha maambukizi kilikuwa ni sita tukajiwekea malengo kuanzia mwaka na na kumi na mbili mpaka 2015 na na kiwango hicho kiwe kimepungua mpaka asilimia chini ya ile